Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de Petre Ispirescu. De mult de tot, au fost odată un împărat și o împărăteasă, tineri și frumoși, care își doreau copii, dar degeaba. Din această cauză, au umblat ei pe la tot felul de doctori și vraci, până când au ajuns la un uncheaș Am venit să te întrebăm Ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii? Am, am Sigur că am Vă dau eu niște leacuri, dar Veți face un singur copil Este bine și unul singur Dar vă previn Partă de el nu o să aveți Leacul a fost bun Dar când să era în chinurile facerii Copilul s-a pus pe plâns Că niciun vrac nu a putut să-l împace Iar copilul nu voia să vină pe lume Taci dragutate, vino pe lume că-ți voi da Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte Atunci copilul a tăcut și s-a născut A crescut înțelept Iar când a primit 15 ani și erau toți așezați la masă Făt frumos, s-a ridicat și a zis Tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai promis la naștere Fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru? Și dacă ți-am promis atunci, a fost numai ca să te împac și ca să vrei să te naști Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte nu există Ba există! Știu eu! Mamă, tată, m-am hotărât Plec singur să găsesc... Tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Făt frumos n-a mai întârziat. S-a dus să-și aleagă un cal din grajd, Dar dintre toți armăsarii a ales unul care stătea într-un colț răpciugos, bubos și slab. Stăpâne, te așteptam să plecăm împreună. Du-te și cere de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgeți și hainele pe care le purta când era flăcău. Iar pe mine să mă îngrijești cu mâna ta șase săptămâni Și orzul să mi-l dai doar fiert în lapte Așa am să fac Când a auzit calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite Odată s-a scuturat și toate bubele și răpciuga au căzut de pe el Și a rămas un cal gras, trupeș și cu patru aripi Au plecat și după trei zile a ajuns pe o câmpie presărată cu oase de oameni. Stăpâne, aici începe moșia Gheonoaiei. Cum vezi că apare să o cu arcul? N-a trecut mult și s-a evit Gheonoaia, doborând tot ce întâlnea în cale. Calul a zburat repede ca vântul deasupra ei și, făt frumos, a săgetat-o drept în picioare. Drage, făt frumos, că nu o să-ți fac rău. Hai, vină la mine acasă să te ospătez. Și Gheonoaia l-a ospătat trei zile și trei nopți pe făt frumos, iar el i-a scos săgeata din picior și rana s-a vindecat de -ndată. A patra zi, împreună cu calul, au plecat mai departe. Au ajuns pe o câmpie cu iarba părjolită de foc. Aici e mușia scorpiei, sora ei, Când se supără varsă foc, de depârjolește iarba pe unde trece. E mai rea decât sora sa și are trei capete. Ia uite, vine, fi pregătit, o okay, chestă!" Calul s-a urcat din nou spre cer, deasupra scorpiei, iar fărț frumos, i-a și zburat un cap cu săgeata. Când era să-i mai ia un cap, Scorpia l-a rugat și ea să nu mai tragă și l-a poftit la ea acasă. L-a ospătat pe cinste pe Făt Frumos, iar el i-a lipit la loc capul săgetat. A treia zi, Făt Frumos a plecat cu năzdrăvanul de cal mai departe. Au străbătut munți și văi, iar când au ajuns la o pădure deasă, calul s-a oprit. Stăpâne! În mijlocul pădurii este palatul unde se află tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Trebuie să scurăm peste copaci! Ține-te bine! S-au urcat spre cer și au coborât drept la poarta palatului. Animalele din curte au sărit la ei să-i sfârșie, dar a apărut o zână și a trimis ligioanele la locul lor. Bine ai venit, făt frumos! Ce cauți tu pe aici? Caut tinerețea fără bătrânețe Și viața fără de moarte Frumoasă zână Dacă asta cauți Ei bine află că aici este Poftește Ai voie să te plimbi peste tot mai în valea plângerii să nu intri Îți interzic cu desăvârșire Dar de vei intra în palat Le vei găsi pe surorile mele mai mari Din ziua aceea Făt frumos a rămas cu zânele După o vreme s-a însurat cu zâna cea mică Anii treceau precum clipele Iar făt frumos era la fel de tânăr ca la venire Viața lui era tihnită în palatul aurit Lângă soție și cumnate Într-o zi s-a dus la vânătoare Și a tras cu săgeata într-un iepure Animalul rănit a fugit mai departe Iar făt frumos s-a luat după el nici n-a băgat de seamă când a pășit în Valea Plângerii. A uitat pe dată de iepure și l-a cuprins un dor amarnic de tată său și de mumă sa. Galul s-a întors la palat. Nu a cutezat să spună zânelor, dar ele l-au cunoscut după întristarea și neodihna lui. Ai trecut prin Valea Plângerii? Am trecut, da. Am trecut fără să vreau. Acum mă topesc cu dorul părinților mei. Trebuie să plec să-i văd. Nu, nu, nu mă părăsi, iubitule, nu pleca. Promiți să mă întorc. fă frumos, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și o să pierzi și tu dacă te duci să-i cauți. Rămâi și uită de ei. Toate rugămințile și rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, N-au fost în stare să-i potolească dorul. În cele din urmă, calul i-a zis. Stăpâne, stai aici că stai bine. Vreau să-i văd pe ai mei. Trebuie să mă ajuți, căluțule. Bine, te duc la ruinele vechiului tău palat. Arunci o privire și ne întoarcem imediat. Dacă zăbovești, te las acolo și plec. Au pornit la drum, iar fă frumos... Nu a mai recunoscut locurile prin care a trecut. A întrebat oamenii despre scorpie, iar ei au râs și l au crezut nebun. Scorpia era doar în poveștile străbunilor. Nici de gheonoaie nu se mai știa nimic. Făt frumos, avea acum părul alb și o barbă lungă care îi ajungea până la brâu. De bătrânețe, picioarele îi tremurau. Călare pe cal, a ajuns în cele din urmă la palatul în care s-a născut. Dar ce palat să vadă? Erau numai niște ruine. Văzând palatul dărâmat și cu buruieni crescute pe el, ofta și cu lacrimi în ochi, căuta să-și aducă aminte cât era odată de luminat și cum și-a petrecut copilăria în el. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și abia blând, nu a găsit decât o ladă veche. A ridicat capacul și din ladă a auzit un glas stins. De sute de ani te aștept, văd frumos, dacă mai întâziai până și eu mă prăpădeam. Moartea l-a atins ușor cu palma, iar făt frumos a căzut și s-a făcut țarănă.